iz čega vidimo da nije bio učenjak, on u nafili, nafila je, šta je nafila, riječ nafila? Dobrovoljni namaz, zove ga njegova majka, odazvati se majci, pokoriti se majci je stroga obaveza i on, mo oprosti i na svima, nije mogao osvatiti da je prioritetnije da prekine nafilu i da joj da prednost nad farzom. Znači, braću moja draga, to može samo svatiti insan koji ima šerijatsko znanje. Da zna koja stvar je koliko teška. Eto, on je o da je na fila najveći stepeni, najvećoj deređi od pokornosti majice. A da pogledamo mi, jeramo kella. Kada pogledamo šerijatske dokaze, znači vidimo šta je na fila. Na fila je dobrovoljni namaz koji čovjek kada klanja ima sevap, Ako ga neklanjen će biti griješan, ali pokornost roditeljima, dobročinstvo majici je stroga obaveza i nemoguće je da uopšte čovjek postavi vagu i da vaga dali dati prednost dobro namazu nad dobročinstvom roditeljima. Zato islamski učenjaci baš na osnovu ovog hadisa kažu, ako se desi da je čovjek u nafili i njegova majka ga zove i njegov roditelj nešto želi da mu narijedi, I ako pretpostavi da bi se oni mogli naljutiti, dozvoljeno mu je da preda selam, da prekini namaz i da se njima odazove. Pogledajte samo ovaj hadis što kaže Allah, poslanik, to nam je potvrda zašto tolika razlika između učenog i pobožnog. Kaže Allah, poslanik, hadisu imama Tirmizije i Budavuda, ko kreni putem traženja znanja, Allah će mu tim putem, zbog toga, olakšati put ka džennetu. Meleki prostiru svoja krila i zadovoljstva. Prostiru sva krila kom je? Onome koje krenu putem traženja znanja i zadovoljstva prema onome što on čini. Kaže, za učenog traži oprost. Stanovnici zemlje, stanovnici nebesa pa čak riba u vodi i čak mrab u svojoj nastavni. Za učenog čovjeka, braćo draga kaže kraj hadisa, vrijednost učenog nad pobožnjim je kao vrijednost mjeseca, u noći uštapa. Noć uštapa je 15. noć u ovom hiđeretskom mjesecu, kada je mjesec pun. E kaže Allah, poslanik, vrijednog učenog nad pobožnjim je kao razlika između mjeseca i, kaže, ostali svijezna. Vidjelite koliki mi mjesec vidimo u 15. noći? Velik, oba se o čitavu zemlju a zvijezda pored njega malehna. E tolika je razlika između učenog i pobožnog. Sjećate se onog Hadisa i o njemu smo nekada govorili dugo onog čovjeka koji ubio 99 ljudi isto iz Benu, Israila. Čovjek ubio 99 ljudi i otišao tamo kod pobožnjaka nekog opet za luto kod njega. Kaže, mogli li seba ja pokajati? Čećeš se ti, kaže, pokajati. Kako se, kako te nije stiti, pita? To bio 99 ljudi. A on sablju, kad nema, sad neće ni tebe biti. Sto, pa odi kod učenog. Kaže, imali za mene pokajanja, ja sam tako uradio, 99 pa onda sto to gubio. Kako kaže, nema? ima. Ovoj, braću, draga veoma bitan moment, narošto danas u današnjem vremenu. Zamisliti dođi neki, hajde, reklimo muđnim, ubio 100 ljudi. Ima pokajanja? Ma kako pokajanja? Tako bi mi reagirali. Pokajanja uvijek ima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 i samo kod dan prije što umri primi islam može se spasati vatre đenema. Ako za njega ima koji 90 godina pj u kufru, kad ti dođe onda neki insan koji se veždeklariše kom musliman, izna da ono što čini je grije, kaže mogu se pokajati. Ma kako ne možeš? Ma brate muslimanu Allah te nagradio bujrum. Pretekni smrt, okreni novu stranicu u svom životu. I ova učenja kaže ima, ima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 učenim ljudima snače. Danas tako ima pitanja na terenu da se učeni ljudi teško snalazi. Učeni, znači ne mislim ja na ovo u daje ili neki doktori, veliki učenjaci, ljudi svjetskog kalidra se teško snalazi. Zbog težine vremena i prostora, zbog težine, uh, onaj uvjeta, Onda, braću, moja draga, znači čovjek mora da se onaj vezuje za učene ljude. Feselu ehle dvike in kuntum la ta'le mun. Pitajte učene ako ne znate. Također, braću, moja draga,